Але свято святом, воно приходить і воно відходить. Лишаються, як і були ті самі, що й завжди будні. Праця, убогі харчі, клопоти, гризня. Зараз по різдві почалась метелиця, що тривала цілий тиждень, а там повіяло теплим, полудневим вітром і настала одлига. Пішов дощ, сніг розм'як і став пускати весь луг зненацька за одну ніч залило водою. І не встигла вода зійти, як знов морозом вдарило, і все то геть, як око гляне, замерзло. Ген аж до саних лебедів і далі. Лід такий гладенький та прозорий, ніби вся земля покрилася склом». І враз на лугу появилося безліч отих самих учнів з дерманської семінарії, ті менна найшло їх, і всі на ковзанах, і всі біжать, летять один за одним, один за одним, а поли їх одягів, мов крила, розвіваються і мають на вітрі. І все десь туди на лебеді та на лебеді. Між ними, між тими учнями, і Василь десь цілими днями пропадає». Намотає на постоли, бо дали б йому тато Чоботи, оті свої, як він каже, коньки, з дерева тесені, підкуті лише грубим дротом, і весь час там сховзається з мельниковими хлопцями. Володькові страх хотілося б і собі там бути, і Чоботи вже має, але його туди ніяк не пускають мама, і все кажуть, що, скажу батькові, бо Чобіт ніяк не можна вишкорбувати. І він аж плаче. Аж із себе виходить, так просить, а коли вже вирветься, то біжить, мов навіжений і такий щасливий, що, здається, небо обняв би. На льоду дійсно приємно, там якось просторо, легко, поміж кущами верболозу такі якісь закрути цікаві. У льоді позамерзали бульки повітря, якісь трісочки, трапляються навіть рибки». А як роженеся, як пуститься, як полетиш, холодне повітря тне в обличчя, вітер ріже в очі, і так радісно, ніби ти птах вільний з крилами, і летиш, куди тобі заманеться. Але то так недовго триває, так рідко трапляється. Інше діло, Василь, той тобі за цей останній час зовсім від дому відбився. Все він десь там на лугу та на лугу. А це знов почав не приходити додому, ночував десь там у дядька на Запоріжжі або у тітки на Залужі. Там йому куди веселіше – юрба хлопчури, гринджоли, коньки, цілими днями санкуються, війну ведуть, навчився навіть курити. Хлопці у батьків крадуть листя бакуну, даруть книжки на папірки і курять. Навіть і Василь, якусь дуже добру, божественну, куплену ще покійним дідом Антоном Почаєві, книгу пустив з димом. Забагато цього стало Насті, що сама все мусить дома робити, і поскаржилась вона батькові. «Дивись, он другий тиждень минає, а його немає, і сорочки навіть не зміняв. І хто знає, що він там вичворює, і чи ходить він до тієї школи? А Матвій, візьми та вибери згодну хвилину» та піти до Дерманя, та приведи того Камлія додому, а ввечері візьми та відлупи його так, що той потім цілий тиждень не міг на свій задок сісти, що навіть Володька зворушило. Після того Василь щодня приходив додому і почав з книгою «Діло мати», бо Матвій зажадав, щоб той приніс від учителя свідетільство, як там він учиться». Виявилось, що Василь зовсім науку занедбав і ледве-ледве десь там у хвості за іншими волікся. Матвієві таке зовсім не по нутру. Він приказав, що як далі Василь буде так учитися, віддасть його до циганів або жидів, на помийника. Володькові ніяк не зрозуміло, чому Василь не хоче вчитися. Ах, коли б це так він міг ходити до школи. І тому володько придивляється до Василя. Щось у ньому дивне стерчить у тому хлопцеві, і Володькові чомусь шкода його. У ньому щось добре зі злим чергується. По всьому видно, що виріс він без матірної опіки, бо його мати померла, коли він всього-навсього вісім неділь мав. І так він виріс самий, і ніхто його не любив, і ніхто не ласкав, бо куди, правду, діти, Володькова мама не дуже то їх, отих своїх пасенків, долюблювала». І Володькові це аж ніяк не подобалось. Володько все таки любить того Василя. Стяглий, високий, яснорусий, обличчя й шиє ластовинні, якраз такий, яким і сам Володько хотів би бути, який йому дуже подобається, бо нагадує він тих казкових Іванів-царевичів, про яких не раз чув і читав. Але не подобалось Володькові, що Василь чогось завжди невдоволений, завжди сердитий. І все, що він робить, здавалось робить отак, без думки. Що напливе, то й робить. І ще не подобалось, що той ніяк не хоче вчитися. А це Володькові не подобалось найбільше.